radio täällä taas kehräilee, kehräilee kauniissa syksy säässä. Ja tänään me menemmekin sitten hiukan pintaa syvemmälle näissä kissa-asioissa. Tällä kertaa meillä on vieraita tartusta, Tartosta, niin kuin sanotaan. Eli nyt ihan kotimaasta. <hierrät> Ei ole ihan ulkomailta Suomesta. <hierrät> Suomesta. Ja menemme tosiaankin vähän pintaa syvemmälle näissä asioissa tässä ohjelmassa. Mutta esitellään nyt itsemme. Meitä on se vakiporukka. Eli? Täällä on Krista paikalla, moi! Meri, moi! Ja mä oon Helena salo. Kaikkien kissojen äiti. Mm. Mutta meidän vieraat, Anniina ja Antti. kertokaa vähän, kerroppas Anniina, sinä itsestäsi, esittele itsesi ja kerro mitä haluat. Eli moikka kaikille, Anniina täällä. Ja mä opiskelen tuolla Tartossa eläinlääkiksessä. Oon nyt jo viidennellä vuosikurssilla, eli paremmalla puolella mennään mm -hmm. jo. Ja tuota, on Suomesta, Etelä-Suomesta kotoisin. Lukiosta hain suoraan tuonne tarttoon ja pääsin heti, että siinä ei tullut välissä mitään. Ja tuota, on koiraihmisiä, mulla on itelläni kaksi koiraa ja on tosiaan tuolla tarton puolella paljon meidän ainejärjestön semmoisissa niin vapaa-ajan koirajutuissa mukana. Ja nyt tosiaan kun on hallituksen jäsen, niin hallituksen juttuja kanssa järjestelen ja semmoista. Ja Antti? Joo, hei vaan kaikille. Niin kuin sanottiin, niin mun nimi on Antti ja olen 21-vuotias ja opiskelen myös tartos Nyt toisella vuosikurssilla aloitin, aloitin just ja tuli lukioissa suoraan armeijan kautta. Mistä päin Suomea se on? Joo, mä olen Etelä-Suomesta, et toi noin laitilasta siitä turu ja Raumaväläistä. Turu ja äh, Raumaväläistä. Turun ja, rauma ja ja, ja varmaan Hienoa, hienoa. Kyllä. Ja hallituksessa oli myös. Ja. Ja, oot koira, ihmisiä, kissa -ihmisiä, joo. Oot no, koira-ihmisiä tai ihmisiä Suomen pystykorva löytyi kotoa, että sen kanssa mä metsästelen jonkun verran. No, no. Islannin löytyi kans Islannin vuosi kans muutama Aha, kotoa. Suomen pystykorvaa vielä olemassa. On, se <laughs> no, tattu, sorry, on se. Niin. Kyllä, kyllä se on hyvin, hyvin elinvoimainen. Joo, Aika hyvä rotu varmasti. Ei liika jalostettu. On, joo. Hyvin alkuperäinen. Meidän on hyvin, me ainakin hyvin terveä ollut, ja. Ja. Onko ihan metsä metsästyskoirille. On joo. on hyvi, hyvi metsästys niinku, on niin. Kyllä meilläkin on oppin olemaan pitkä ja sisällä Eikö ne niinku. mm -hmm. no, no kovia haukkumaa? Joo yleensä, yleensä ne on kyllä aika niinku, kovia kovi rotumääritelmä mukaan, mutta meidänkin koira on aika poikkeuksellinen, että ei juurika, juurikaan haukueelle, ei just niin näitä lintuja, mutta myös viriketulet. Onko se lintukoira vai? Joo, lintua on hirvikoira. Ja hirviinimä, enkä hirvi, sitä niin hirvi, minäkin yksin. Joo. Joo, te olette eläinrakkaita molemmat, niin meitä hirveästi tähän alkuun kiinnostaisi tietää, että minkä takia lähteä sitten eläinlääkäriksi. Varmasti eläinrakkaus on yksi aika tärkeä asia siinä taustalla, mutta mitkä teillä on ollut sit syyt lähteä eläinlääketieteelliseen opiskelemaan? No mä oon tykännyt koirista niin kuin pienestä pitäen ja kaikista eläimistä ja mä oon kauheasti kiinnostanut kaikki eläinjutut ja tämmöiset Ja tota, toisaalta myös mä tykkään hirveesti niin olla ihmisten kanssa niin kontaktissa. Niin sitä tosi eläinlääkärin ammatti on niin kuin asiakaspalvelua. Että mun mielestä eläinlääkäriksi ei voi lähteä sellaisella asenteella, että mä tykkään vain kissoja ja koiria, että mä en tykkää olla ihmisten kanssa. Mm -hmm. että sun mm -hmm. täytyy myös olla niiden asiakkaiden kanssa kontaktissa, että mä tykkään niin kuin myös siitä. Se olikin hieno pointti mielestäni. <köhön> Joo, itsenä on myös niin hyvin samanlaista. Et olen niin maalta tosiaan ollut aina tosi paljon niin kuin, eläinten kanssa tekemisissä ja sitä kautta niin niin tulo eläinrakkaaksi ja myös tykkään niin ihmisten kanssa olla, niin se olisi niin ollut luontainen valinta sieltä tavalla niin se siis tosiaankin yhdistyy nämä molemmat. Mä en koskaan ajatellutkaan sitä, mm -hmm. että siinä on, että tavallinen ihmislääkäri, niin hän mm -hmm. on tekemisissä sitten vaan sen yhden potilaan kanssa, mutta mm, tässä on tavallaan kaksi potilastakin. Mm. Mm, siinä on se asiakaspalvelu, kuitenkin puoli on siinä aika selkeänä mukana. Tota, sitten minkä takia lähteä Piroon, Tarttoon opiskelemaan, että me tiedetään, että Täällä on, Tartossa on hirveästi suomalaisia. Et kertokaa vähän tästä puolesta, että kuinka suuri se suomalaisyhteisö siellä on ja mikä oli teidän, niin kun, mitkä teidän ajatukset olivat taustalla, että te päätitte tulla Viroon ja Tarttoon. Sehän on ihan, siis maineeltaan on ihan hyvä koulu. Että siis sehän on silleen varmasti houkuttelee niin osiltaan tulemaan. Ja tota, tämmöisiä juttuja. Joo, tota, mä oikeastaan Helsinkiä ikinä No, ajattelet että jo, se voisi olla vaihtoehto, mutta mä oon ollut aina semmoinen vähän semmoinen reissailija siellä, että mä oon matkustellut paljon jo nuorena ja mä oon niin kiinnosti lähteä ulkomaille, että mä, no, vähän tietysti kielirajoitteiden mukaan no, Englanti oli semmoinen ykkösajatus ehkä jossain vaiheessa, että mä haluaisin sinne hakea. Mutta sitten just kun mä kuulin virosta, että se olisi tässä niin kivan lähellä, että Englanti on kuitenkin aina se matka vähän pidempi, niin se tuli aikaisemmana vahvana vaihtoehtona siinä, että kun jos tykkää lähteä käydä ulkomailla ja sitten tavallaan Viro ei ole niin sellainen mm -hmm. erilainen, että se on semmoinen vähän kuitenkin tuttu. Niin se kulttuurisokki ei sitten kuitenkaan välttämättä ole mikä ihan ihan tässä Virun ja Suomen joo. välillä. No ei nyt välttämättä britteihinkään se nyt olisi suoraan sanottuna mikä ihan mahoton, mutta kuitenkin ollaan kansoja. Niin... Mm -hmm. mm. Joo, joo, mullakin esimerkiksi niin. Siltava että sisko ja siskomies on olleet ennen mua opiskelemassa eläinlääkäriksi ja niin samassa koulussa, mitä nyt ollaan. Sitten toi niin kummiseta ja hänen vaimoissa on ollut niin ihmislääketieteellisessä ja sitä kautta niin kuin vahva. Ihmislääketieteellisessä kulkeesuussa? Suku... Niin, vois vähän sanoa niin. Tämä on tosi mielenkiintoista, just, että sulla on ollut sitten sukua aikaisemmin siellä. Tuosta tuli itse asiassa mieleen se, että... Mulla on sellainen tunne, että muutettiinko siellä siis opiskelukieli englanniksi vasta joku aika sitten. Onko tämä totta, että siellä olisi aikaisemmin ollut viro opiskelukieli? Joo, siis, on, siis nyt viimeisen kolme, kolme vuotta ollut vasta niin tämmöinen international linja, että on ollut mm. niin englanninkielinen linja, sitten virolaisen linjan lisäksi, mutta ennen sitä on ollut pelkästään vain virolainen linja. Joo, eli mä kun nyt viiden vuosikurssilla, niin mä oon viimeinen porukka suomalaisia, jotka opiskelee viroksi. Että okay. mun jälkeen nytten nelosvuosikurssi aloitti aikanaan. Englannilla ensimmäisen kerran. Eli onko sinulla sellainen tilanne, että sä et ole tavallaan sit päässyt vaihtaakkaan siihen englanninkieliseen linjaan, että sä et ihan opinnut loppuun saakka viroksi? Joo, joo, enkä kyllä halua, olisikaan halunnut kesken kaiken vaihtaa. Joo, tota, minkälaisia Minkälaisiin se oli ongelmallinen niin alkuun, että miten nopeasti sä pystyt sitten sen viron kielen ja millä tasolla sitä pitää sitten niin osata, että pärjää niissä opinnoissa? No, periaatteessa silloin kun mä aloitin täällä, niin etukäteen ei ollut niin kuin pakollista osata ollenkaan. Että meillä oli heti siinä, niin kuin ennen kuin varsinaiset eläinlääkisopinnot alkoi, niin semmoinen intensiivikielikurssi, missä me opiskeltiin Viron kieltä. ja sitten se jatkui sen ensimmäisen syksyn ajan parina iltana viikossa. Ja tota, silloin ensimmäisen syksynä meillä oli paljon niin kuin perusbiologiaa, kemiaa fysiikkaa. Että jos oli lukiossa yhtään lukenut niitä, niin tavallaan ei tullut välttämättä mitään uutta sinänsä sen aiheen puolesta, mutta kieltä siinä sai tavallaan rauhassa. No hyvin äkkiähän se tuli siinä, kun se joka päivä kuulee. Mm. Et kyllä silloin ekan keväällä jo niin ymmärsi tosi hyvin ja puhui jo aika sujuvasti. Varmasti jos päivittäin käyttää ja nuori ihminen vielä. Sitten tietysti on just toi, mitä sanoit, että luonnontieteet on aika, aika samanlaisia, niin kuin että se kieli ei, ei näyttele ehkä niin suurta osaa niiden tavallaan ymmärtämisessä, että, siinä on, että ne on tavallaan aikas, tai aika semmoista kansainvälistä. Niin esimerkiksi matematiikkaa, niin on täysin niin oma, oma kielensä ja pätee varmaan moniin luonnontieteisiin jossain määrin muutenkin. Onko sinun tarvinnut sitten? viron kieltä siellä? No, opiskeluissa mä en tarvitse niinku viron kieltä, koska meillä on englanninkielinen opetus mm. siinä international mutta tota, Tietysti muussa elämisessä mm. ja normaalissa niinku kanssakäymisessä tietysti olisi hyvä osata Viroa. Tietysti se ei ole niin vahvasti tarttunut ja tullut opetelluksi kuin esimerkiksi Anninaa varmaan on. Mutta siis, ky, kyllä se niinku ei, ei ole niin vahvasti tullut niin opittua, mutta että on hiukan kuitenkin, että mm. niin ravintolaisia ja kaupassa ja muut niin pystyy hoitamaan ihan hyviä. Varmasti se tarttuu kyllä sitten ihan niin niin, ajan verran. Kyllä. Ja tartussa ei varmaan suomen kielellä pärjää enää. Se on jo sen verran kaukana. Ei, ei ole Tällä Täällä Pohjoisvirossa mm -hmm. Pohjois kuitenkin varsinkin vanhemmat ihmiset puhuvat kyllä. Mm -hmm. Mutta mulle tuli, tuli ihan toinen asia tässä mieleen nyt. Sulla varmaan, Anni ainakin on jo kokemusta ihan käytännössä. Tästä, tästä työstä, niin kumpi on hankalampi sitten potilaista, kun teillä on kaksi potilasta tavallaan siinä, että onko se sitten se eläin vai ihminen? Se on, se on, ehkä, se on ehkä hyvin mm. tapauskohtaista. Mm. Se on, on oikeasti hyvin tapauskohtaista. Että, mm. öö, ja toki vähän itsestäkin, että minkälaiset vuorovaikutustaidot itsellä on ja miten öö, tavallaan eri eläinlajeja osaa itse tulkita. Et niin, esimerkiksi niin, jos niin, ei joo. kissoja tunne yhtään, niin kissojen kanssa voi olla välillä hankala, kun ne voi olla vähän sitten tavallaan arvaamattomampia. Kyllä, joo. Kun taas sitten koirat on yleisesti ottaen aika sillä lailla helposti niin kuin luettavissa ja ennustettavissa, mutta sitten taas omistajat <laughs> voi olla <laughs> myös hyvin, hyvin sorttisia. Arvaamattomia, niin. Mm. Tota, mielenkiintoista, että sä menit noihin kissoihin, niin onko teillä sitten, te, että teillä on sitten ollut tai sulla, kun sä mainitsit tän, niin just kissojen kanssa tämmönen vähän pieni niin kommunikaatio ongelma siinä sitten, vai miten sä koet kissat tuttuina itsellesi? Mulle ei silleen, ei, meillä ei ole ikinä kotona ollut esimerkiksi kissoja. Mulla en ole ikinä omistunut itse kissaa. Et mä oon vähän niin kuin työn kautta oppinut sitä kissojen elekieltä ja semmoista. Et toki mä oon siihen pikkuhiljaa oppinut, mutta silti ne välillä os, osaa yllättää vieläkin. Joo, mä voin hyvin kuvitella, että siis kissat voi kyllä olla tosi, niin kuin varmaan juuri sanoit oikein, että arvaamattomia. Että sä et ihan tarkkaan aina pysty niin kuin tietää, että miten ne mm. tulee suhtautuu siihen. Tämä on tosi mielenkiintoinen. Mä en itse osannut ajatella, että koirat sitten jotenkin helpompia, että ne ei olisi niin arvaamattomia, mutta ihan, ihan tosi mielenkiintoinen pointti. Mut iän mukana, iän mukana oppii kuulla sitä kissan kieltä <laughs> aika hyvin puhumaan. Mutta sekin vaan vaikuttaa, kun se eläinlääkärissä käynti on niin erilainen tilanne, että kissakaan ei välttämättä käyttäydy. Ei, ehkä niin kuin se olisi normaalisti sille ominaista, mm -hmm. että se on kissalle, kissat on ehkä vähän stressiherkempiä vielä kuin koirat. No varmaan sen takia kissat on kuitenkin yleisesti ottaen kotona, että koirat ehkä enemmän sitten reissaa ja niin mm -hmm. törpää muihin ihmisiin. Ihan kadullakin voi tulla niin vieraat ihmisiä vastaan ja se suhde on olla sitten vähän erilainen, että kissa on tosi sellainen niin kuin koti ja reviirikeskeinen. Joo. Mm. Mut täällä, niin kuten olen mainostanut jo aikaisemmissa ohjelmissa on se mahdollisuus, että eläinlääkäri tulee kotiin. Tokihan se on Suomessakin mahdollista, mutta se kyllä velottaa kukkaroa aika paljon. Että täällä, täällä se ei ole suinkaan niin kallista. Ja se on luontevampaa tietysti eläinlääkärinkin olla sitten mm, siellä, Et kun kissa on kotona niin se omissa oloissansa, niin se käyttäytyy rauhallisemmin. Miten te sanoisitte, mennä vielä tuohon kieleen pikkusen, onko teillä, siis, te tiedätte varmasti hirveästi suomalaisia? Kertokaa muuten, miten iso tämä suomalaisyhteisö siellä ylipäätänsä on, onko siellä paljon sitä suomalaista opiskelijaporukkaa niinku eri vuosikursseilla yhteensä? Tai tiedättekö te kenties jotain prosenttilukuja, että kuinka paljon opiskelijoista on suomalaisia? Et mulla on jotenkin sellainen käsitys, että niitä on aika paljon, mutta te varmasti tiedätte paremmin. Joo, kyllä meillä on tota, eläinlääksessä, meillä on meidän ainejärjestössä jäseniä tällä hetkellä noin 140. Mm. Ja ihmispuolella mä sinne että avaut saman verran. Mm. Et me ollaan selkeästi se suurin ryhmä, että Tartossa on sit ihan yksittäisiä muun alan opiskelijoita kautta työssä käyviä mm -hmm. ihmisiä. Tämä lääketiede on selvästi yleisempi, että kyllä meitä on sillä lailla on paljon. Miten? Tota... Onko siellä yleensä opiskelijat sellaisia, että ne opiskelee sen vironkielen vai mennäänkö siellä sitten englannilla paljon? Onko siihen mitään sellaista nyrkkisääntöä vai onko se ihan tapauskohtaista? Varmaan riippuu tosi paljon siitäkin, että onko sattunut vielä vironkieliselle linjalle vai? Joo, varmaan hyvin paljon niin vaikuttaa se, että onko tuo noin Ja varmaan sekin, että onko niin vironkielisten opiskelijoiden kanssa tekemisissä vai pyörittekö te enemmän niin suomalaisporukassa? No kyllä se suomalainen yhteisö on varmaan aika, mutta mm. on Tartossakin tosi tiivis. Että Joo. Verrattuna. No, mutta teitä on niin paljon, niin se on tavallaan, <laughs> mm. ei, ei niin kuin välttämättä tarvitse lähteä sen ulkopuolelle, no, niin. jos se ei tunnu siltä. Niin... Tietysti en, tulee sinne niin tutustuttu hyvin paljon virolaisinkin. <laughs> Lövi siellä, haluaa sisään. Joo, siellä tuolta kahvilan puolelta Lövi lölykkä Löppönen haluaisi tulla studio. Mm. studio mm. Tarjoa, niin se varmaan kuuluukin ja. sinne ja sitten hän naukuu kovasti siellä. Mutta ehkä me nyt rauhoitutaan olemaan tässä ihan, ihan kesken. No niin, tähän väliin voitaisiin taas kuten perinteisesti kuunnella musiikkia. Ja minä sain tänään kunnian valita ensimmäisen kappaleen, niin kuunnellaan Antti Tuiskua. Ja Semmonen kappale ku keino täällä laita vielä yksi Kädet nostan ne reippaasti ilmaan pää Jäännä katse käsiäsi suuntaan heiluta puolelta toiselle vaan Kuka vaan, kuka vaan Tän osaa. Jalat Rytmissä koukkuun ja ylös Älä niin, ja niin kuin naapurit, tytöt Anna sun peppusi keinua vaan Keinoa vaan Ja me keinutaan combatanti skilatanka talico leyanka ta mulle dansime o hankala bailata ana to de ga seto joranu sama su de ga o bigidi bime bille galas ofita tre fit <tos> <tos> teidän ainejärjestöön ja tosiaan te olette molemmat siinä aktiiveina ja teidän ainejärjestön on tämmöinen aika hauska nimi Suolet ry, niin kertokaa vähän sen taustoja. No se Suolet ry on lyhennen se semmoisesta kuin suomalaiset tieteen opiskelijat Tartossa ry ja se on perustettu 2002 ja siitä lähtien sitten. Nyt joo, tota, tuleeko teille hauskaa kommenttia tuosta nimestä? Se on, meillä oli ainakin alkuun vähän semmoinen, että onpas siinä. No joo, kyllä siitä en, tietysti tulee, mutta et, yleensä puhuta, suolinkaisistakin puhutaan mm, suolinkaisistakin. Kyllä jos... se sanaleikki on tullut siitä vähän semmoinen. Mm, joo. Niin, tota, sanokaas vielä, mitkä teidän roolit oli siinä aineen järjestys? Mä oon nyt tällä kaudella sihteerinä. Ja. ja mä toimin rahastonhoitajalle. Niin, niin. Voitte kertoa vaikka pikkusen ihan yleisesti tuon ainejärjestön toiminnasta ja sitten vaikka vähän, että mitä teidän roolit tarkoittaa ja kuinka paljon teillä menee esimerkiksi aikaa siihen ainejärjestön tai siinä toiminnassa mukana olemiseen ja sitten Miksi te olette lähteneet tällaiseen? Että on tavallaan, niin kuin, eihän siihen ei ole mikään pakko kenenkään lähteä, että sehän on tavallaan vapaaehtoista Joo. toimintaa. Ja sitten mitä te, te, että siitä on jotain hyötyä sit jatkossa tai saatteko te siitä muuten niin iloa teidän arkeen? Joo, tuota, meidän ainejärjestö on alun perin luotu sitä varten, että se toimii meillä vähän niin yhdyssiteenä tuonne Suomeen. Elikkä Suomessa kaikille, siis kaikille tämmöisille lääkefirmoille, lääkevalmistajille. Ja sitten toki työnantajille, että me järjestetään erilaisia niin kuin yritysvierailuja Tartossa. Eli meille tulee paljon luennoitsijoita eri niin kuin eläinlääketieteeseen liittyvistä firmoista, että he tulevat esittelemään tuotteita tai lääkkeitä tai heidän toimintaa meille Tartoon. Niin siis Et, Suomen puolelta? Joo, joo. Et okay. me ihan järjestetään esimerkiksi jonkin hotellin semmoiseen, niin kuin kokouskonferenssitilaan. Ja sitten tota, monesti myös illallistetaan sitten heidän kanssaan. Kysyn tähän väliin. Tuo alkaa nimittäin kuulostaa siltä, että onko se siis yleistä, että teillä yleensä opiskelijat opiskelevat silleen, Taino siellä koulussa, että se ajatus on, että he palaavat sen tutkinnon kanssa Suomeen. Et sen takia te haluatte pitää niinku kiinteä Suomen puolelle. Joo. Kyllä aika lailla siis hyvin suuri osa menee Suomeen töihin sitten valmistuttuaan. Mm. Että ihan todella pieni osa, ihan muutama vaan jää tänne, kautta mm. lähtee johonkin muualle. Että ehkä se on just se ajatus siinä, että kun ihmiset lähtee Suomeen töihin, että tavallaan tuntee sieltä mm. ihmisiä, tuntee Kyllä. toimintatapoja, lääkkeet, mm. niin yritykset. Että tavallaan luodaan suhteita jo opiskeluvaiheessa. Joo. Luotteko te suhteita myös, muuten myös suomalaisiin ainejärjestöihin? Sitten onko teillä jotain yhteisiä tapahtumia? Tai? Joo, meillä on niin kuin esimerkiksi Helsingin vastaavan ainejärjestön kanssa niin kuin, äh, yhteistyöjuttuja ja vapaa-ajan juttuja ja Joo. tämmöistä. Joo, eli jäsenetuja tietysti on ainejärjestöissä ja meilläkin on, että esimerkiksi jonnekin kuntosalille ja muuhun voi saada alennusta. Eri, no meillä on tällä hetkellä yhteen laivayhtiöön semmoinen soppari, että me saadaan vähän halvemmalla ja sitten, tuota, ja sitten meillä on vapaa-ajalla myös paljon tämmöisiä niin kuin illanistujaisia ja ö, sitsejä järjestetään ja mm. sitten meillä on vuosittain ihan ainejärjestöön semmoinen vuosijuhla, että ihan ilta, iltapuku semmoinen fiinimpi. Ja sitten on toimikuntia, on kanssa paljon. Eli me järjestetään esimerkiksi koiratoimi, mm. koiratoimikunta järjestää agility- mm. ja toko Onko teillä joku kissa juttu sitten myöskin? Meillä ei ole kissa-toimikunta. No, no, no. Kissa-toimikunta voi, voi sitten. Siinä on vain puutetta. Siinä teillä on tekemistä. Onko teillä sitten niinku kissa-ihmisiä siellä paljon vai? Mikä on, mikä on niin teidän ajatus tästä, että tuntuu, että kissa ihmisiä ei ehkä ihan, niin ihan toimikunnak saakka? Niin, kyllä, kyllä kissa ihmisiä on meidän on paljon kissa ihmisiä. Tiedän myös, että huuden ykkösekin, ketä nyt tuliva ja aloittiva, niin sielläkin on niin hyvin intohimmassa kissa-harrastajia, tiedän, että on. Mm. Toisaalta ehkä se on, että miten niiden kissojen kanssa sitten niin harrastaisit, että koirien kanssa on sitten tiettyä kilitia, vaikka, ihan vaikka lenkkeilyä ja kaikki tällaiset, mutta mitä niiden kissojen kanssa sitten että ne on yleensä siellä kotona? Niin, se on ehkä se just se... Tavallaan lajin erilaisuus. Mm. Toki ihmisiä on paljon, mutta mm. sitten taas mm. niillä ei ole ehkä niin yhteistä tekemistä niin, niin, kanssa. Niin, niin. Yksi mikä tulee mieleen, että te esimerkiksi paikalliseen eläinsuojelutyöhön mitenkään? No, jonkun verran ainakin on, on niinku ihmisiä, ketä on ottanut niinku rescue eläimiin. Mm. Niinku, mutta niinku... koulun puolesta sillä lailla ei me osallistuta sen. Sen niin, tietysti siinä niinku voisi olla yksi toimikunta vaikka tämmöinen, että tekee sitten vaikka jotain tällaista vapaaehtoisuutta. Et siellähän tietysti on myös on niinku vilkkaat tuollaiset mm. että Sillähän se vähän meidän hallitus ja toimikunnat elää sillä, että miten ihmisillä on intoa tehdä mm. asioita. Aivan. Mm -hmm. Tata, mennään tohon, enemmän tuohon kouluun. Niin Tuossa jo vähän sivuttiinkin, Teillä on ilmeisesti työharjoitteluja jonkun verran pakollisena tuossa. Tehdäänkö niitä yleensä sit täällä Viron puolella vai lähteekö monet Suomeen niitä tekemään ja minkä pituisia jaksoja ne ehkä on? No varmaan esimerkiksi kakkosluokan jälkeen niin joka, joka kesälomalla on varmaan niin kuin koulun puolesta kaavailtu näköinen niin harjoittelu. Mm -hmm. Esimerkiksi nyt kakkosen, kakkosen kesälomalla niin on kaavautunut niinku maatila maatilaharjoittelu, missä yleisesti vaan tutustutaan niinku maatilaan ja työskentelyyn ja mm. niinku isoihin eläimiin, ja lehmiin, ja lypsämiseen ja tämmöiseen niinku yleiseen. Okay. Opetellaanko lypsämään? Joo, opetellaan kyllä. Siis no, riippuu tietysti paikasta, mutta hyvin paljon mahdollista. Oletko lypsänä? Olen lypsänä. Olen minäkin. <tos> Tämä on ihan mielenkiintoista. varmaan täytyy jossain vaiheessa tehdä se valinta, että lähteekö te niin isojen eläinten vai pienten eläinten niin eläinlääkäriksi? No, se tavallaan meidän koulussa on tavallaan se ohjelma, että Viimeisenä vuonna vasta sä voit mennä jommalle kummalle niin linjalle, mm. että pieneläin tai suureläin, mutta se ei sulje sulta pois mitään tulevaisuuden yeah. työ näkymistä, Että sä voit tehdä silti töitä kanssa, vaan se tulee aika niin loppuvaiheessa. Yeah. Että ihan vitosen loppuvasti mennään kaikki samalla kaavalla. Mm. Yeah. tosiaan se on kakkosen kesän jälkeen, kun on se ensimmäinen öö, maatilaharjoittelu, niin sen jälkeen on... Öö, yksi kesä on ihan, voit mennä apulaiseksi klinikalle. Monet itse asiassa on ihan töissä eläin, hoitajana, niin kuin just kesälomilla. Että tavallaan siinä tulee samalla sitä eläinlääkärin työtä nähtyä ja näkee sitä klinikan, että miten se pyörii. Ja nyt sitten tässä loppuvaiheessa mulla tulee nyt viitosen keväällä, tulee teurastamoharjoittelua ja sitten tämmöistä valvonta eläinlääkäriin. Niin eläinsuojelutyyppistä ja no. sitten, tota, sitten ensi kesänä mä saan jo toivottavasti välillä luvat eli pääsee ihan jo eläinlääkärin töihin. Okei, okay. toivon kuulostaa hyvältä. Tota, lähteekö teillä yleensä opiskelijat, suomalaiset opiskelijat, sitten Suomeen tekemään näitä harjoitteluita vai onko helppo löytää sitten Virosta niitä harjoittelupaikkoja? Öö, no Ehkä noin alkupean harjoittelut, monet kun on kesän lomalla, niin monet tekee hmm. Suomessa. Mutta sitten taas kun meillä on tässä lopussa pidempiä harjoitteluita, mä olin itse asiassa nyt just edellisen kesän nelosen jälkeen niin klinikkaharjoittelussa mä olin Suomessa, mutta sitä monet lähtee tekemään muualle Eurooppaa. Mm. Että esimerkiksi Saksassa, Itävallassa ja ihan periaatteessa mihin haluat lähteä, niin, niin on mahdollista. No. Ja Tota, jotkut tekevät, tekee virossakin, että virossakin voi tehdä. Mikä on sellainen erikoisin eläin, mitä olette hoitanut tai kohdannut? Öö, no mulla itse asiassa just, just nyt syksyllä alkoi tämmöinen valinnaisaine, missä on niin villieläimiä. Mm -hmm. niin, niin eilen itse asiassa just oli, opettaja esitteli, toinen taisi olla kanahaukka ja toinen oli varpushaukka. Mm. Niin ne laitettiin jalkaan merkit ja päästettiin ja ne. oli ollut klinikalla hoidossa ja me päästettiin ne nyt sitten takaisin. Takaisin luontoon, mm. minne ne kuuluvatkin. Mm. Niin siellähän toimii koulun yhteydessä toimii siis ihan iso tunnettu eläinlääketieteellinen klinikka. Joo, meillä on mm. ihan pieneläinklinikka ja suureläinklinikka siinä niin kuin vierekkäin ihan siinä koulun yhteydessä. Se onkin niin virolaiset arvostettu klinikka, että koetaan, että siellä on sit just se, se niin kuin paras osaaminen. Just Joo, just laaja osaaminen ja erityistoimenpiteitä tehdään. Että toki Virossa on paljon pieniä klinikoita, mutta se on ehkä semmoinen tartossa isoin. Pelottaako mm. koskaan kun suuren eläimen kohtaaminen ja hoitaminen? No. It, itte nyt ei ole vielä niin kauheasti hoitamiseen liittyvää, mutta mm. muuten olisi tullut niin tekemisissä, niin kyllä jos eläin käyttäytyy aggressiivisesti, niin se saattaa olla, mutta yleisesti ottaa ei. Hemonen ja semmoiset ei, ei, ei se ei. Eikö se ole pelottavaa? Ei se oikeastaan. <lain> <ei. niitä>. Tai <lain> tavallaan kun niitä osaa silloin lailla lukea, lukea se tarvitsee tarvitseeko huolestua. Et toki täytyy olla aina vähän semmoinen pieni. Varovaisuus mm, tietynlainen mm, siinä mm. työssä, mutta esimerkiksi lehmät, jos ne nyt ei ole ihan hirveän kipeitä, niin ne on aika lepposia otuksia oikeasti. Mm, mm, niin ne eivät taita Vielä koulusta, miten te, te olleet ihan ylipäätänsä siihen koulun niin kuin toimintaan ja laatuun ja tasoon ja opetukseen ja kaikkiin tällaisiin juttuihin tyytyväisiä, että oliko oikea valinta tulla, tulla tuota tarttua opiskelemaan? No mä oon kyllä tykännyt, että tämä koulu ehkä, no mä en oo Suomessa opiskellut yliopistossa ollenkaan, mutta voisin sanoa, että meillä on ehkä täällä Virossa enemmän semmoinen eurooppalaisempi koulussa tyyli kuin Suomessa. Että opettajia, meillä on paljon vanhoja professoreita, että täällä on ehkä niin kuin, että ehkä Virolle on semmoista tunnusomaisempaa. Että heti automaattisesti kunnioitetaan niitä vanhempia professoreita tavallaan me ollaan niin kuin periaatteessa eri asteella niiden opettajien kanssa, että heitä kuuluu kunnioittaa. Eikö se on niin kuin tavallaan muodollisempi sitten täällä se opiskelija -opettaja Joo, se ei ole tavallaan opettaja, se ei ole niin kaverillinen ehkä kuin mitä Suomessa voisi olla. Et ehdottomasti on niin kuin teititeltävä ja Joo, kunnioitettava tavalla, että hän on niin kuin siellä hierarkiassa sun... Yläpuolella ja, Joo. ja kyllä kyllä. Onko se no, se oli ehkä alussa yksi, jos voisi sanoa, mm. pieni kulttuurishokki, niin, niin, siis, mutta siihen tottuu äkkiä kyllä. Mm. Niin virussahan on periaatteessa, niin kun, se on ehkä nyt muuttumassa, mutta on muutenkin sellainen vähän Tavallaan jäykempi se tiettyyn pisteeseen saakka se tapa että teitittely on niin kuin paljon yleisempää kuin mitä se on Suomessa, että melkein ne sinun kaupat täytyy niin kuin uusien ihmisten kanssa tehdä, ellei sitten olla esimerkiksi jotenkin niin kuin opiskelijoiden kesken, että eihän semmoisessa porukassa tarvii, mutta jos on yhtään niin kuin muodollisempi se tilannemistapa uuden ihmisen tai on niin kuin ikäero tai tällaista, niin se, ne pitää melkein erikseen niin kuin tehdä, että voidaanko nyt siirtyä sille asteelle, että sinutellaan, että sitä on niin teititeltävä. Kuuluu kans vähän, kun mä sanoin siitä, että mun mielestä on vähän eurooppalaisempaa, niin se on niinku kanssa. se teitittelyasia. Joo. Mm -hmm. mm -hmm. Ja mä oon ihan samaa mieltä, että toi on, niinku mitään kulttuurisokeja ei tule tullut, mutta toi on ollut ehkä vähän semmoinen, mihin on ollut kans. Niinku, että se alussa aiheutti niinku erityisesti päänvaivaa, että kun Suomessa on teitittelykulttuuri ei todellakaan ole mm. kauhean yleinen. Tai ei, ei varsinaisesti juuri ketään enää niinku teititellä. Niin. Ihan vanhimpia vanhuksia. Joo. Tätä, niin, te, ymmärsin, että te olette periaatteessa niin kuin, tyytyväisiä siihen kouluun, mutta miten niin opetuksen tasot, tyytyväisiä sitten näihin iäkkäämpiin professoroihin, jo, mitä heillä on tarjota opiskelijoille? No niinku yleisesti, yleisesti otettuna olen ollut tyytyväinen, että, että saa hyvin tasokasta koulutusta, että ehkä se sitten just, jo, kaip, ihan kaikki vanhemmat professorit ei ole ehkä. Sitten ihan nykytasolle viitsi nyt päivittää tietojaan, no. mutta no. No. se välttämättä ihan joka kontekstissa ei ole niin kuin haitannut. Mm. Mm. Joo, aivan. Sitten esimerkiksi englanninkielisen linjaan, niin kun tapahtuisi tämä, niin kuin, että syntyisi tämä niin international ja englanninkielinen linja tähän virolaisen linjan niin vierelle, niin tietysti siellä opettajillakin vähän semmoinen niin Siirtymään esimerkiksi vanhemmilla, vanhemmilla professoreilla ja luennoitsijoille, niin ketä ei ollut niinku harjoitellut englanttia, niin heiltä tuli niinku vastaan se, että täytyisi niinku äkkiä opetella tämä uusi kieli. Niin tietyllä tavalla se ei jossain hiukan ole näkynyt, mutta et hyvin niinku suurimman osan erittäin hyvällä tasolla on mun mielestä et Ja koko ajan paranemaan päivän. No, voin kuvitella, että on niilläkin kyllä kainalot hionnut, kun ne on kuullut sen, että nyt on sit tästä lähtien opetus englanniksi ja viimeksi joskus vuonna 1950 puhunut sitä englantia, niin jos silloinkaan, niin kyllä se aika, aika niinku iso muutos on heillekin. No. No on. Joo, mutta otetaanko me musiikkia taas tähän väliin? Olisiko Krista halukas kertomaan meille seuraavan kappaleen? Joo, jälleen kerran sain, sain kunnian valita kappaleen. Nyt, Jouduit. Jouduin. Nyt on tämä uus, tai en uus ja mutta tää Ellinora niminen artisti on hirveän kovassa nousussa. Suomessa ajateltiin, että häneltä tuli tämmönen uusi kappale, kuin Elefantin paino, niin se sopisi kivasti tähän eläinlääkisteemaan. <tos> <tos> niin pistetään se kuunteluun. Silloin luulit, et tää on the end. Mut ei ollut sun aika laosaksi osaksi vertaa. Päivät taittui eteenpäin, mut se on jäi. Eikä me koskaan enää puhuttu siitä. Eihän ilo oo kyydelkanäviin, kun heikkoudetkin on vahvuuksi. On, mut huomaan sun silmistä. Ja, ää, ää. Se tekee kuin kun elefantin painon alle jää. Eikä kukaan muu sitä näe on luotu Vaan vielä se helpottaa. Kuka meidät opetti niin? Pysymään hiljaisuudessakin. Jos sä viitot, huomaa kukaan. Kausta ei voi kahlitaa, kun tänään aamiat reissutaan. Ja koko maailma näkee sen, mitä sä kahdit teitellä. Tällä vähän tuosta teidän opiskelijaelämästä vielä, eli te tosiaan olette siellä Tartossa. Ja mitä te ylipäätänsä tykkäätte Tartosta kaupunkina? Onko se, tarjoukset se hyviä juttuja teille vai tuntuuko, että se on ahdistava paikka, tuntuukset että se on iso, pieni? Mitä te ajattelette? Mä tykkään itse Tartosta hirveästi. Se on tavallaan mun mielestä jotenkin iso kaupunki pienessä koossa. Et se on jotenkin niinku kodikas. Mm. Ja sitten kuitenkin, kun hintataso on edullinen, niin musta on kiva tälle opiskelijana, että on oikeasti jotain <tos> elämää, että voi käydä leffassa ja voi käydä kokeilemaan ehkä erilaisia urheilulajeja, <tos> että kaikki on niin kuin sillain, tavallaan opiskelijaankin saatavilla. Joo. Siellähän tosiaan on, siis no, no Tallinnan hintataso tänä päivänä ei ehkä enää vähän riippuu, mutta ei välttämättä ole mitenkään superedullinen enää edes suomalaiselle, mutta sitten Tartossa on vielä edullisempaa kuin on on Tallinnassa selkeästi siinä suhteessa. Mites, mikä sun kokemus on ollut? Joo, mä tykkään myös Tartossa tosi, tosi paljon. Tosi kaunis niin ko, yliopistokaupunki. Ja se on niin saattu hienosti säilytettyä se niin ko, vanha, vanha niin ko, hieno ossiin, ja Rakennukset on kaikki tosi hienoja. Isoja ja niin mahtipuntisia. Tykkään kun, niin ko, yleisesti tosi paljon. Ja kaikki palvelua on saatavilla tosi hyvin. Ja, to, niin ko, se on se, että kun se on niin, niin kuin vahvasti opis, niin kuin yliopisto- ja opiskelijakaupunki, niin se sit, niin kuin, tekee vilkkaamaan niin, niin, ja elävöittää sitä. Sit joo, sit. siellä on kaunis se vanhan kaupungin alue ja niin kuin niin sanoit, joo, niin joo. se on, on tosi kaunis kaupunki. Ja on. Siellä on sitä puutaloaluetta ja sitten siellä tuota, puistossa siellä kukkulan päällä on semmoista historialliset rauniot. Ja siellä on niin kuin aika paljon kaikkea semmoista on, joo. kivaa mutta sitten taas, kun se ei ole hirveän suuri se kaupunki, niin tällainen koiranomistajana, niin sieltä löytyy myös sitä vehreyttä ja puistoa. Ja mm. että koirien kanssa on kiva lenkkeillä siellä. Joo. Miten teidän vapaa-aika muuten kuluu? Sä puhuit tota, erilaisten urheilulajien kokeilemisesta. Et minkälaista tarjontaa siellä niin vapaa-ajalle muuten on? Öö, no, just esimerkiksi. Öö, jossain kuntosaleilla, siellä on niin opiskelijoille tosi hyvät hinnat. Et moni käy sitten paljon erilaisia urheilua, ja sä voit varata jotain siis sulkapallokenttiä, tenniskenttiä. Mm. Sä voit tavallaan ilman, että sä oot välttämättä missään seurassa edes, niin varata Joo. tavallaan omaa käyttöä. Että todella paljon liikuntamahdollisuuksia on joka lähtöä. Joo. No Sehän kuulostaa, että teillä on sit varsin niinku terveelliset elämäntavat siellä, jos te ensimmäisenä mainitsitte molemmat liikunnan niinku vapaa-ajan aktiviteeteista. Käyttekö te sitten ravintoloissa siellä tai yöelämässä? Joo, kyllä kavereitten kanssa käydään paljon syömässä ja muutenkin niinku vietetään paikka silloin, jos ei opiskellaan. Ja... Iltaakin vietetään aina välillä. Oletteko te kasvissyöjiä? Aiheesta kolmanteen. Ei, ei, ei, ei, ei. Mä Itse asiassa joo. Joo, joo ei tämä ole mitenkään oleellinen asia. Onko se kokenut, ongelma. että siellä on ollut helppo löytää sitten niin ravintolatarjontaa? No itse asiassa Viro on tässä kasvissyöntiasiassa vähän Suomea jäljessä. Että ihan niin laajasti kuin mitä Suomessa niin kuin kaupoista ei löydy ehkä ihan samanlailla niin tuotteita. <köhön> Siis pystyy hyvin kyllä elämään ja ravintoloissakin pystyy käymään, mutta tarjonta ei ole niin laajaa. Mm. Mä luulen, että se varmaan Tarton tapauksessa korostui, että itse kokisin, että Tallina ei aiheuta minkäänlaista mm. ongelmaa, mutta sekin on niin kuin muuttunut. Mä oon itse muuttunut viisi vuotta sitten Tallinna, ja Silloin oli kyllä tota, kasvissyöjänä oli, oli haasteita, voi tälleen sanoa. Sen jälkeen olen ruvennut vegaaniksi ja nyt tuntuu, että ei ole mitään minkäänlaisia niin haasteita. Mm. Se on muuttunut niin paljon, mutta voin hyvin kuvitella, että Tartossa se varmaan tuota tulee aika paljon jäljessä. Et Tallinna on ehkä sillä enemmän jotenkin kansainvälisempi. Luonnollisesti on, koska tämä on isoin kaupunkia, pääkaupunkia, näin mm. niin. Mitä niin puhutte, että teillä on sitsejä ja sitten tämä vuosijuhla, niin kertokaa niistä pikkusen. että meillä sitten sit, ainejärjestö järjestää välillä yksin, välillä sitten joidenkin Esimerkiksi lääkiksen, ihmislääkiksen kanssa, suomalaisten kanssa tai jostain Suomesta tulevista tai vieraiden kanssa voidaan järjestää myöskin. Eli aika lailla samaan tapaan, kun Suomessa lauletaan ja syödään yhdessä. Sitten monesti jatketaan vielä iltaa sitten, Ja tämä vuosijuhla oli ihan tämmöinen juhlapuku, tai siis iltapuku. Joo eli silloin käydään Tarton edullisilla kampaajilla laittaa tukat hienoksi ja no niin. hienot meikit ja karkkakengät jalkaa. Ja no. se on ensin ihan niinku tosi virallinen semmonen iltapuku illallinen. Mm. Et ihan varataan iso sali ja meillä on sinne tulee catering tuo ruuat ja hienosti istuskellaan ja <laughs> sitten meillä on siellä monesti Suomesta joku vieras että on puhetta ja Joo. sielläkin laulataan kyllä myöskin ja ja Joo. sitten monesti sieltä me ollaan sitten vielä varattu meille erikseen jatkopaikka. Eli sitten esimerkiksi jonkun ravintolan tämmösiin yhteis-isompiin iso tiloihin. Sitten virallinen tavallaan tämmönen illanviettopaikka sitten vielä sen jälkeen. Joo. Kuulostaa, Kuulostaa mukavalta. Kuulostaa mm mukavalta. -hmm. Tule muistot mieleenkin. Mm -hmm. <köhön> Ta. Tota... Mitäs tulee vielä mieleen, tartos tota tartosliikkuminen, onko siellä välimatkat millaisia, onko teillä mahdollisuus jossain koulun lähellä asua, miten te liikutte, onko siellä julkinen liikenne hyvä? Joo, no liikun, liikkumismahdollisuudet on, on tosi laajat, että ihan kävellen ja polkupyörällä ja sit, niinku, yleinen liikenne niinku. toimii, hyvin. Niin, toimii tosi hyvin ja esimerkiksi mäkin asun sillä tavalla keskusta ja kouluväliset sit on iko tomaan kouluun ja sama keskustaa että noin Välimatka tota, niin. tosi laisiin niin kuin ydinkeskustassa, kouluympärillä, muut on niin tosi lyhkäiset. Mm. Ulkopuorälläkin pärjää tosi, tosi hyvin. Jos vähänkään asuu keskustasta ulkopuolella, niin bussiverkosto on kyllä tosi hyvä ja on edullista kulkea bussilla, mm. että pääsee paikasta toiseen. Et sitten vaikka jos talvella ei enää rentasateessa viiti pyöräillä, niin bussillakin pääsee. Joo. Täällä Tallinnassa on tosiaan tallennalaisille ilmanen julkinen liikenne, mutta siellä ei vissii. Ei oo, mutta... Opiskelijahinnat on varmaan aika edukkaat. Joo. Mä en oo pitkään aikaa ostanut itse bossilippua, kun mä käytän pyörää, mutta jos en nyt ihan väärin muista, niin opiskelijan kuukausikortti, eli saat kulkea niin paljon kuin lystää, mm. niin maksaa ehkä 9 euroa. Niin. No joo, kun, siis mä maksoin mm -hmm. täällä ennen kuin se tuli niin 7 euroa, et se oli niinku ihan jotenkin kuin niinku, et miksi se piti edes tehdä ilmaiseksi, kun ne hinnat on No, täällä on tietysti sitten eläkkeet ja palkat on vähän muuta. Totta kai on, et mutta se jostainhan se jostainhan se illanen liikennehän maksetaan totta kai, joka tapauksessa. Sinällään se on joku pieni maksu edes joo, siitä periän, niin, en, niin. Mm. joo. No niin, ja meillä alkaakin olla nyt sitten juttupaketissa paketissa kiitämme Annina ja Anttia tähän loppukevennykseksi. Lukasen pikkuisen jutun. Jos puhuttiin äsken tuosta opiskelijaelämästä, niin on sitä kissoillakin, kuulkaa semmoista. Tää on kirjasta Pidän varasi, tässä tulee Jumala ja se on kissa. Hän uhkuu pirullisuutta, raivoa, iloa ja erotiikkaa. Hän on liukas kuin ankerias ja piikikäs kuin siili. Hän katsoo sinua halveksi ja kääntyy pois, jos pyydät häntä tekemään palveluksen. Ei hän ehdi. Hän haluaa maata auringossa ja kuunnella rollareita. Sen jälkeen hän viilaa kyntensä vihreää sohvaasi vasten. Se on vähintä, mitä hän voi tehdä. Hän on nimittäin menossa tanssiaisiin kahdeksan kiloisen kavaljeerin seurassa. Silleen. Ja nyt kun tämä tulee ulos 22. päivä lokakuuta, niin tänään kissa nimeltä Karmen viettää nimipäiviänsä. Eli Helsingin yliopiston almanakka toimisto on tehnyt tuommoisen kissojen nimipäiväkalenterin. Mm. Onnea vaan Karmenille sitten. Niin. Oliko meillä sitten muuta tällä erää, ei muuta kuin <köhön> loppumusikit? Tosi Kiitokset, kiiva, oikein mukaan. Mielenkiintoinen juttutuokio. Joo, Kiitokset minunkin puolestani ja tosiaan tämä viimeinen kappale ajateltiin, että kun Cheek on ollut nyt niin kovasti pinnalla, niin laitan tämä hänen uusi kappalansa soimaan, eli All Good Everything. Kiitos. Kiitos, moi moi. moi, moi. <laughs> <So>, Se on <laughs> yes. Tuntuu hyvältä. Miten mä voin pyytää mukaan enempää? Hää. Mä haluun olla vaan. Rokat ei pysty trollaamaan. Kaikki on koodalla. Mulla on kyllä okay. ah. Hyvä musa, hyvä jengi, hyvä säätä, hyvä Hyvällä päällä kyvä syvällä ja mä oon yhä täällä Haluun nostaa yhden ystävyydelle, myrskyt on takana täl meri näyttää yhä tyynelle, faijan noppeja Botskilla muisteltiin jerenkaa, oot mitä syöt En muista syöneeni legendaa, saanut toteuttaa unelmia Kiitos Suomen kansa, elämä on nyt, huomenna ei tunnu nuoremmalta Mikään ei kentä ikuisesti kaikki loppuaikanaan Siksi en jaksa mindata vaan bailataan aina vaan Vieläkin haippipiinkit, kaikki kiiris mulla on fiilis Että tiedän miksi sun kundin dikaa kaikista räppäreistä Paitsi Jeekis. Äh, mä haluun olla vaan, rotat ei pysty trollamaan. kaikki on koodalla. Niin en lupaa keneltkään Nyt mietin miten mä voin pyytää muka enempää. Mutin olosuhteet en antanut niiden muuttaa mua Vaikka kuupakruunat mikä mikään ei oo tuo. Hetken huumat menee nopeen ohi Silti tänäkin vuonna ne jahtaa mua kun noisin Pokemoni. Millonkaan tähän saa tottuu Jengi hieroo käsiä ja venaa Koska pensa loppuu, paina viekin kaasua En anna liekin sammua, huudan ette saa mua. Jumalauta ette saa En oo koskaan nyt monissa, mut aina yks pojista Kun täältä lähde niin ei tarvi mie Etti, että olispa. Mä haluan olla vain.